«Ми можемо щось зробити?» – запитав Сєва. «Тільки відзначити нашу поразку», – розвів руками Максим. «Тоді добре», – зітхнув Бабкін. «Тебе у відпустку виперли, а мені ще фотографію вовкулаки шукати». У Бойка завжди була приготована купа аргументів на користь того, що пити пиво корисніше, ніж працювати, – Особливо, коли результатом твоєї праці повинна стати фотографія вовкулаки чи чергова вигадана для зацікавлених читачів байка. Він саме збрався викласти кілька цих аргументів, та з думки його збив дзвінок мобільного телефону. Витяг трубку з кишені, глянув на дисплей. Коля висвітилося на ньому. Прізвище Колі було Зубок. Колись вони вчилися на одному курсі, дивилися одні фільми, сперечалися до ранку на одні й ті самі теми, мучилися по великих святах однаковим похміллям і навіть бігали за одними дівчатами. Та потім життя розвело друзів. Максим описався в новий газетний проєкт, а Коля, несподівано навіть для себе, повернувся додому на Полтавщину, де теж встряг у новий газетний проєкт, тільки з відвертим політичним присмаком. Коли Микола Зубок наївся провінційної політики, аж у горлі стояло, вороття назад із провінції вже не було. Він одружився, зробив двох дітей, зробив, висвітлюючи провінційне політичне життя, на окрему хату, розлучився, обріз знайомствами – Тепер ставши головним редактором провінційної газети «Наше життя», Коля Зубок далі не розумів, для чого йому все це колись було потрібно. Тим менше щось змінити в своєму житті вже не міг і тішився тим, що як редактор газети «Наше життя» входить у двадцятку найвідоміших людей свого провінційного міста. До Києва редактор «Нашого життя» Навідувався досить часто, вирішував тут якісь нескінченні питання, при всякий раз займався переважно тим, що шукав можливості відмінити результат, зради якого налітав на Київ і своїх київських друзів попереднього разу. Скажімо, в березні Коля Зубок збирав документи, опублікувавши які на сторінках газети «Наше життя» можна було надовго посадити лідера місцевого осередку партії регіонів за махінації з землею. Успішно впоравшись із завданням, Коля Зубок уже в травні гасав Києвом, шукаючи факти, які доводять абсолютно непричетність цієї людини до згаданих махінацій із землею, чоловік перейшов із партії регіонів до місцевого ж осередку Бют. Словом, життя у Колі Зубка було активним – і насиченим Уже за пару годин По його заяві на обрії Максим Зустрів старого друга І тягнув із ним пиво В гідропарку Бойко традиційно хотів заплатити Знаючи, що за тією ж традицією Зубок розрахується сам То кажеш Нудно у вас там На Полтавщині Відчливо запитав Максим Хоча настрої Полтавщини його в цей момент Дуже мало обходили — Ага, — визнав Зубок. — Оце Гоголь хіба що рятує. — Микола Васильович. Двісті років йому. Так, висвітлюємо кожен тиждень. То там із цього приводу гуляють, то там конференція, то хтось із депутатів приїде. Тільки Гоголь не вічний, на жаль. Зубок зітхнув на те, що ваш білий чаклун. — А що білий чаклун? Не втямив Бойко. Ну як же? Коля зробив серйозний ковток пива. Ти ж сам дав відмашку. Забув хіба? Яку відмашку? Що можна передрукувати інтерв'ю з ним, яке у вашій газеті. А наша газета Максиме не те, що ваша. Її весь район читає, в кожну хату приносять. Правда, вашу теж читають, і вийшла нестиковочка. Коротше... «Закинули нам, що ми інтерв'ю у вас передерили». «Так це ж правда?» Максим далі нічого не розумів. «Правда», – погодився Зубок. «Тільки ж я написав, що Білий Чаклун погодився поговорити тільки з нашим кореспондентом, бо він сам із Полтавщини родом». «Хто?» «Ваш кореспондент?» «Та Білий Чаклун же. Полтавщина...» «Містична батьківщина великого містика, Миколи Гоголя і все таке». Нарешті до Максима Бойка дійшла вся глибина суть вчинку Колі Зубка. «Ми хіба так домовлялися?» «Ми ніяк не домовлялися», – поспішив нагадати другові Зубок. «Все одно це ніколи б не виплило. Хто в Києві читає наше життя? Ніхто б тут і не побачив». Мені довелося говорити, що це ваша газета у нас передрукувала. Трошки помовчавши, він іще ковтнув пива і додав, без дозволу. А він, ну, власник наш, які гроші за газету дає, відразу захотів з вашим фокусом плюс судитися. Давай, каже, з тих київських халявщиків бабла зрубаємо. Бойко пожував губами, наче кролик намагаючись зрозуміти, на що це все може кінець кінцем перетворитися. «Ти, значить?» – промовив він після важкої паузи. «Приперся сюди і витягнув мене на пиво, аби це сказати?» Максим навіть уявити собі не міг, які проблеми почнуться не лише у нього, а й у всіх батьків білого чаклуна. Щойно дядьки з Полтавщини вирішать судитися з редактором Рогом. Тимчасовим відстороненням від роботи під виглядом відпустки за власний рахунок тут не обійдеться. Навіть звільнитися, випереджаючи події, на порятунок. Краще звільнитися і відразу зникнути. Бажано всією компанією і бажано на рік. Ні, ніби читаючи його думки, Квапливо виставив перед собою руки Коля, причому в правій руці він далі тримав пластиковий стакан із пивом. І від нато різкого руху воно вихлюпнулося через край, заливши не лише залишки шашлику, а й Максимове коліно. «Я ж сам тут підставляюся! Ти що?» – викрутився. «Не з ци! Ніхто ні з ким судитися не буде!» «Як же ти викрутився?» Бойко після вже почутого чекав іще більшої подлянки. «Дуже просто. Бабло перемогло зло. Сповнений власної значимості, зубок двома ковтками допив пиво, але залитий шашлик вирішив не доїдати, надто вже огидний він тепер мав вигляд».